Azzal véste a falat, beleszte ki az átjátszókat, és megtanulta vele egyetlen mozdulattal ketté pattintani a PTR-eket. Oszlopokba tornyozta a vékony félgömböket, a belsejüket pedig egy digitális zsákba gyömöszölte. Ki ismerte, hogy az útját álló torlasz mennyire változó tulajdonságokkal bír? Néha könnyedén porlat vésője alatt, máskor sziklaszilárdságúvá vált.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 A hatalom tisztában volt a propaganda erejével, és hogy az emberek sokkal inkább elfogadnak valamit, ha kedvenc sorozathősük szájából hallják, mint ha a belügyminisztertől. Több szappanopera is futott az adón. A legsikeresebb, mint közül, az égi osztag volt. A helikopteres-közteres csapat mindennapjai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 Éppen visszakapcsoltak a puszta helyszére, helyszíre, amikor különös dolog történt. A szemétkerék előtt táncoló műsorvezető tapsolva jelentkezett be, de szokásos, őrjöngő stílusa helyett kisé megilletődötten szólalt meg. Nálunk egyszerűen fergeteges a hangulat, mondta, miközben zavartan oldalra tekingetett. Kiabálás hallatszott.